Він мені на кожній зупинці купував масу східних солодощів. Особливо мені сподобались гранати. Грузин часто брав мене собі на коліна і навчав рахувати по їхньому до п'яти. Ерті, ори, самі, охті, хуті. Але матері чомусь не сподобалась дружба грузина зі мною. І коли він пішов на одній з зупинах за новою порцією ласощів, вона сховала мене на верхній полиці. Грузин прийшов, а мати сказала йому, що я в другому кінці поїзда. Він кілька разів оббігав весь состав, все шукав мене, і пробігаючи повз нашої купе, тривожно заглядав у нього і стурбовано питав: «Де Володя?» Мати казала, що мене нема, і грузин бігав, як навіжений, по всіх вагонах і кричав, «Ви не виділи такої смуглий, хорошенький малчик?» Йому відповідали сміхом, і він біг далі. Нарешті його розпачливі крики замовкли. Мабуть, він зійшов на своїй станції. І мати дозволила мені бути на нижній полиці і знову дивитись у вікно. Поміж немов розчахненої гори я вперше побачив море. Воно чомусь було, як синій мур. Не лежало плескато, а синіло, як стіна гігантського будинку. Я думав, а як же в ньому плавать? Мабуть, дряпатись на гору, а потім як на санчатах летіти вниз. Але ж так можна розбитися гостре каміння. Ми швидко наближалися до моря, і воно поволі лягало синє і широко. Над поїздом звисали величезні й страшні кам'яні брили, що, наче на ниточці, тримались на могутніх боках гір. І мені здавалося, що вони ось ось упадуть на нас і роздушать, як комашню. Але брили не падали на нас, і поїзд з важким гуркотом пролітав під ними. Ми їхали до містечка Кульпи, де жив мамин брат у других радя Локотош, який був там приставом. Примітка. Локотош Радя. Двоюрідний брат матері поета Антоніни Дмитрівни Сосюри. Вночі до нашого вагона зайшло два горянина батько й син. Батько був весь неначе мідний, з оголеними волохатими грудьми. Він у великій лахматій шапці, а син одягнений в якесь лахміття, смоглявий і чорнолокий. Це були діти злиднів, але чимось. Буйним, диким і гордим віяло одних. Вони внесли до нашого вагона гори. Зі грізними скелями, шумливими і швидкими річками, вічним лементом листя і співом птиць. З їх хмарами і орлами. Ми з хлопчиком одразу ж подружили. Він на мене казав, якши... Мені з'ясували, що це значить красивий, гарний, а яман значить некрасивий, поганий. Хлопчик був схожий на мене, тільки він був дужчий, і очі йому палали огнем його батьківщини, Кавказу, грізного й похмурого, у вічних снігах і туманах, повних сонця, вітру й волі. Після поїзда ми їхали бричкою, 100 кілометрів до Кульпи. Їхали багряною і нескінченною пустелею. Перед нами синіла близька гора, так близько, що здавалось до неї можна було доторкнутися рукою. А ми їхали до цієї гори, що так близько і казково синіла перед нами, 100 кілометрів. Таке Прозоре повітря було на Кавказі. Довга і порохлива була дорога. Іноді з ям обабічне і вибігали навстріч нам обідрені, смогляві й чорноволосі, подібні до циганчат діти. Кричали щось незрозуміле і грозили нам у слід чорними худенькими кулачками. Ми гриміли повз них, а вони довго ще бігли за нами і тоненько й протяжно кричали щось люте. І все грозили поволі долиніючи їх маленькі фігурки. Я не сердився на них. Мені було до сліз жалко за ними, що вони живуть в ямах, такі худенькі й обідрені, за те, що в них такі рідні очі. Нарешті ми в'їхали до Кульпи. На ганку стояв дядько з черкесами і щось з ними по-їхньому розмовляв. Він був у черкесці, високий, стрункий, красивий, з пишною роздвоєною золотою борідкою. Горяни стояли круг нього в чорних бурках і папахах, як похмурі орли, і кінджали їх у срібних піхвах, холодно й грізно блищали на сонці. Дядько Радя був дуже добрий і простий. Він міг задурно брати рибу в горян, але цього не робив і платив гроші. Його кімнати були обвішені килимами, а на них висіли красиво вигнуті шаблюки і взагалі всіляка зброя. У нього був лакей, що ходив як тіні, і в точно визначену годину нечутно з'являвся в кімнаті і монотонно говорив «Улжін готов!» Я любив Сидіти біля вікна і дивитись на червоні гори, за його голубими шибками. Гори були дуже близько, а з їх боків тонко і жалісно здіймались у небо сині завитки диму, з ям, в яких жили люди. Повз вікон часто проходили верблюди, вони хитали добрими й покірними головами на волохатих і витягнутих шиях, неначе здоровкались зі мною. І дзвеніли маленькими круглими дзвониками. Довгими караванами кожен день вони проходили повз вікна. І іноді проїжджав нагору маленьким ішаком, худеньким, довговухим, величезний гладкий і пузатий горянин. Його ноги майже волочились по землі, і бідний ішачок, ліз з останніх сил на гору, а гладкий горянин іще, мабуть, щоб ішачковий було важче гойдав своїми ногами. Мені було жалко бідненького ішачка, а гладкого горянина я ненавидів за його пухкі й масні оджиру щоки, за веселі пісні, що він наспівував, роздуваючи однапруги своє жирне й чорне горло, і не звертав жодної уваги на страждання бідного четвероного мученика. У мене був охоронець з кинджалом. А раз до мене прийшов його маленький брат, Горянин, і повів показувати кульпи. Ми ходили з ним по лабіринту вузеньких і кривих вулочок, а з боків були глинені з плескатими покрівлями саклі. На саклях паслись кози, і спали жінки і діти».